Планетни влияния 6-та учебна година 26-та лекция на младежки окултен клас Държана от учителя в София на 27 март 1927 година Чете Йордан Стиянов Само светлият път на мъдростта води към истината Размишления Ще се резюме на темата Причини на индивидуалните погрешки Фигура 1 изобразява зодиакът кръг разделен на 12 равни части В най-външния кръг са написани знаците Овен, Телец, Близнаци и така нататък до Риби Във втория концентричен кръг са написани глифовите на зодиакалните знаци от Овен до Риби В третия вътрешният кръг са цифрите от 1 до 12. Зодиакът, който виждате на фигура 1, представя пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява зодиака е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей. Като ученици вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо външният свят оказва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свърхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването и няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледаще какво влияние имат звездите върху човека? Отговарят, влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано. Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака. Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие. Следователно всеки дом служи като резервуар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. За пример, какво е влиянието на Овена? Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето. Във умствено отношение дава активна мисъл. Той дава холеричен темперамент, който е активен, дятелен. Задачата на човека се заключава в това да се хармонизира, да влезне в правилно отношение с всички звезди. Човек не възприема правилно енергията на видимия космос. Сега енергиите, които човек възприема, са струпани само в известни области. Вследствие на това, той натрупване причинява сегашното неспокойствие на човешкия дух. Някой път всичко има и пак е недоволен. От какво проистича недоволството? Натрупване има на излишни енергии. Всякога даже най прекрасните енергия, ако се натрупат, ще причинят едно тягосно състояние. Астрологията е една наука, която ще ви покаже, кога да започвате известно предприятие. За пример искате да прогресирате в науката. Кое ще бъде първото стъпало в зодиака? Отговарят, астролозите смятат за научни или индивидуални знаковите въздушните. Близнаци, везни и водолей. Учени, художници, философи, 75% се раждат или подблизнаци, или визни, или овен, и същевременно скорпион и дева. Тези пет знака са най-вече застъпени. Три знака са въздушните, три водни, три земни, три огнени. Огнените към кои спадат? Отговаря това са хора активни, волеви натури. Трябва да има вещи хора по астрологията, които да показват пътя на онези, които са изгубили пътя си. Много хора в света не могат да успеят, понеже са изгубили пътя си. Нали сте изучавали разните плодове? Някои хора имат към известни плодове, понеже растенията спадат под влиянието на планетите. Черешата към коя категория спада? Какво влияние? Отговарят Венера. По какво се отличават формите, на които Венера влияе? Казват розов цвят или червен, форма кръгла. Ябълките, отговарят, също спадат под влиянието на Скорпион и Венера. Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. А планетите са свързани с звездите извън зодиак. Когато искате да измените в философско отношение вашия характер, трябва да употребявате известна храна. Или череши, или сливи, или портокали, или лимони. Чрез плодовете човек може да си въздейства. При това, чрез четене на някои писатели, трябва да разделите и писателите. За пример, романите на Жул Верн, към кои спадат? Викторио Го, Сент Ив, Кант, Лаплас, Толстой, Говарят в Юго, Слънцето и Юпитер. При едно четене трябва да систематизирате всички с писатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да избира. За бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието. Всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре от Меркурий. Всеки ден ще гледаш. На втория ден пак ще започнеш. Ще избираш авторите по същия начин. В понеделник, във вторник, в среда, в четвъртък. Ще изберем няколко автори ще направим един малък опит. После, ако дойдем до духовната наука, астрологическите закони, за пример, за страха коя планета влияе, отговарят Сатурн. Зависи. Други казват Луната, Меркурий. А омразата отговарят Марс. Влюбването – Венера. Сега аз не говоря за любовта. Влюбването аз наричам любов от захар. Захар на любова наричам, която се разтопява. Чувствата влюбването не е едно качество на душата. Влюбването това е една красива дреха, тъй е за велик ден. Дрехът е обличеш, после пак се събличеш. Не е едно постоянно качество. Преходно състояние. Когато едно преходно състояние у вас изчезне, не съжалявайте, то е едно детинско състояние. Загубата считаме ние като една вътрешна промяна, за да дойдат унези истински качества от човека. Кое считате ви едно съществено качество? Дето казват... Човек да има характер. По какво се определя човешкият характер? Първо, характерът се определя да устояваш на думата си. И никога човек да не, не обещава онова, което не може да направи. Обещавайте, което можете да направите. Преди да обещаете, обмислете хубаво. После, човек с характер, каквато и погрешка да направи, той е изправя. Той никога не оставя. Каквато да е погрешка, той я е изправя. Може да му вземе цял живот, но ще я е изправи. Не съжалява, но я е изправя. Пъй и доброто, което има в себе си. Характерният човек го проявява. Той може да направи опущения. Всеки един човек може да направи упощения, но ги изправя. Съвършеният човек и той ще направи опущения. Питам ви сега, ако срещнете една отровна змия, какво бихте направили? Отговарят, трябва да я убиете или да извадите зибите. Всякога един недък, който се явява в нас, това е образът на едно предипотопно животно. Недъзите, това са предипотопни същества, които се проявяват в характера. Мяркат се някакви образи, животински състояния, които се проявяват и не можем да ги задоволим. Има преди потопни желания, които сега се проявяват, но такава храна за тях няма, условия няма, не може да ги храним. И се проявява, докато умре, то ти измъчва. На този желание трябва да намериш съответстващо желание при сегашните условия, да принесеш неговата енергия. За пример вземете мравата. На какво от предипотопни животни прилича? Гущерът на какво? Следователно, ако имате едно желание ненаситно, да имате всичко, то едно от тези предипотопни животни, динозауроси, ихтиозауроси, игуанодони и други, не може да живее сега. За пример желание имате да се прославите, че всички за вас да говорят. То е невъзможно. Даже и боговете, и те не могат. Вие имате едно желание цял свят да говори за вас. То е допустимо, но не може да се реализира. Най-видните писатели, Викторио Го, хотен дотите, какво знаят за него? Бетовен, че какво знаят за него? Знаят културните хора. Тези културни хора, те въжат за нас. Но тези културни хора и те нямат еднакво мнение за Бетовен. Унези, които боготворят Бетовена, те са хиляда, две Не са повече. А унези музикални гении, те не са се изявили. Които са писали чрез Бетовена, тези гении, цели общества са те, не са казали последната си дума. Те ще дойдат пак. Днес празнуват празника на Бетовена, компанията Бетовен. Те не знаят кой е председател на тези гении. Според този закон те ще дойдат, ще се проявят и ще създадат нещо по-хубаво, по-гениално. Няма условие още Бетовен. Той съществува сега, но той е обикновен музикант. И той не се съзнава, композира такива малки работи. Малко знае да свири. Природил се е той. Вас ви се вижда, че е чудно. Вземете един философ. Като дете на една-две години не може да бъде гениален. Няма възможност да бъде гениален. В него геният спи. Трябва да има разумност. Организмът не е в състояние да издържи той напрежение. Гениалност разбирам, когато нервната система е готова. Силите са готови. Всички сили трябва да се приготвят от порано. Вие сте изучавали хиляди години небето. Всеки ден може да се избирате по една звезда и да се влюбвате в звездите. Някой от вас се влюбват и се разлюбват. И когато говорят и пишат писма на една звезда, тя ще ви погледне ще ви се усмихне. На някой път няма да ви приеме. Ще си тури вуало. Някой ден небето облачно. тъй е като онази мума, която не си показва лицето на влюбения. Когато звездите ви се показват, достатъчно е. В той се облагородява душата на човека. Аз не искам да направя любовта като нещо прозаично. Любовта е най-възвишената. Това е човекът и единственото благородното, което повдига човека. Човек е любов. А за да разбереш любовта, трябва да разбереш проявения свят. За да разбереш любовта, трябва да разбереш най-първо качествата на всички души. Всичките да ги знаеш по име. Тогава може да говориш за любовта. Колко такива души вие познавате? Също и вас познават ли? Някой път ви считат гениални, някой път не. Някой път казват «Аз мисля, че този момък е талантлив». А след време обратното. На всички ви трябва сила. Някой от вас сте в духовно отношение анемични. Вашата анемия проистича от непостигнати желания. Щом във вашата градина не могат да вереят тропически растения, сейте такива, които вереят в умерения пояс. Вас ви е мъчно, че нямате портокали. Сейте ябълки, карамфили Не сейте тропически растения. Не е хубаво да сееш цветя и да овяхват. Сега ще преведете. Имайте желания, които да устояват, не да овяхват. Имайте едно желание, което може да устои на всички изпитания в живота. Да допуснем сега характерът ви по какво се отличава. Като имаш един приятел да се не съмняваш в него. Нищо повече. Той е характер. Съблазниш ли Него и себе си ще съблазниш. Щом се съмняваш в Него, и той ще се усъмни в теб. Следователно, Вие един, други си разрушавате. Вие някой път се смеете на себе си, казвате: Едно време, като бях малко детенце, правил съм много глупави работи. Глупавият в младиния е глупав и в старини. Ако детето е глупово в началото и в най-цветуща възраст е все глупаво. Умното дете от начало е умно. Наблюдавайте малките деца. Може да правят детински работи, но те са красиви неща. Детето прави известни постъпки, например някой път нареди камъчета, кукли, стане учителка, почне да ги учи. Ще кажете колко глупово. Не. Идеално е. Учи ги тези кукли, поред ги туря, наказва ги. Какво лошо има в той? Къде е глупавото? Ами когато един търговец събере сто свине и почне да ги възпитава, кой е по-високо сиди? Той дете или онзи свинар? Онзи ще продаде свинете. Кой от двамата по характер сиди по-високо? Детето. Вие ще кажете, те са глупави детински работи. С кукли се занимава. Не. Във всяка една кукла има известна идея. То и дете не е тъй глупаво. Той е представено тъй, той иска да бъдат куклите живи. То казва тъй, ако аз съм едно божество, ще направя тези кукли живи. То знае, че не може да ги направи, понеже не е могло да ги направи. Да не мислите, че детето е било глупаво. То предполага, че са живи куклите. Толстой разправа за една своя опитност. Когато се пробудило неговото съзнание, когато го повивали като дете, усетил се, че го стегнали с такъв въркозум и той се възмутил. Как да го свържат, че да не си маха свободно ръцете? И след това казва че той чувство изчезнало, но все помни и чувство на възмущение като дете, че са го свързали. После човек се примери, казва, ще търпя, докато израсна, да ми снемат този повой, да бъда свободен. Той е хубаво. Много пъти вашите идеи, окръжающата среда, вашите приятели, бащи, майки, свържат ви с повой. С негодование приемате, но понеже растете, след време ще ви освободят. Вие ще чакате времето, докато ви освободят, и тогава ще се проявите. Ще чакате благоприятното време и в дадене случай ще работите най-малките работи. С кукли ако си играете, по всички правила как трябва да си играете. И може да се нареди за всяка година с какво да се занимава детето. Цяла програма може да има за вас. Кой на колкото години е, да му кажем с какво трябва да се занимава. Вие турите четене. Казвате, устаряхме, станахме възрастни. Кой е възрастен? Възрастен човек е този, който може да хване колелото на живота, да го завърти веднъж. Той колело е толкова голямо, като го завъртите цялото колело. Ви ще обеколите Вселената веднъж. Той голямото колело за един ден не се завърта, и за една година, и за 10 години, но трябва ви най-малко 120 години, за да го завъртите веднъж при сегашните условия. Колелото на живота се движи медленно и не се старайте да усилите движението на това колело, понеже обратните резултати на и движения са лоши. Сега в този отношение ще изучавате астрологията. Ще видите кой кога е роден. Кои планети имат влияние? Не, че абсолютно, но оказват влияние. Влиянията, това са възможности. Вие не считайте влиянията в лош смисъл. Това са възможности, чрез които можете да черпите известни енергии. Да кажем, страхлив сте. Потребно е влиянието на Марса. Разсъдливост. Потребно е влиянието на Меркурий, Мекота, Венера, трябва ви въображение, месечината? тези елементи с които трябва да смекчавате условията на живота. После трябва ви живот, енергия, радост, веселие. Ще внесете енергията на Слънцето. Ще се събирате, ще се групирате. Класът може да състави цяла една система. Няколко системи може да се образуват, Въвзоди ще се групирате и после ще се групирате кой към коя планета спада. Марсианци, венерини типове, типове на слънцето. Тогава всички ще оказвате влияние. Тя е една наука, която ще внесе малко светлинка в живота ви. След като преминете тази фаза на вашето духовно детинство, вие ще дойдете в друга област на духовния живот ще ви се дадат по-големи възможности, по-голяма свобода, отколкото може да имате сега. Повече средства ще ви се дадат. Но при сегашните средства, които имате, трябва да постъпвате разумно. Смехът към коя планета спала? Отговарят Венера. Но себе си човек има право да запази само едно недоволство. Знаете ли кое е? Недоволството, че не сте можали да приложите известни добродетели в дадения случай. Всякога да сте недоволни, че през деня не сте приложили известни добродетели. Недоволството да бъде само подтик за прилагане на известни добродетели. Добродетелите качества за вашето развитие. Тясно са свързани с живота ви. От тях зависи вашето бъдеще. А от другите неща бъдете всякога доволни. За всичко да бъдете доволни, само едно недоволство е достатъчно. А нека да има хиляди доволства. Трябва да сте доволни от всичко. Мнозина от вас са недоволни от положението си в живота. Бихте ли желали ви сега с някой африкански главатар да си размините положението? Може да ви пратим в Африка? Питам ви сега. Бихте ли си разминили вие положението с положението на една царица в някой кошер. С каква абсолютна преданост и послушание и с какво усърдие работи. Хубава, красива черта. Тя не мисли за външните незгоди на света. Вие работете, като че всичко имате в света. И тъй, нека пчелите ви бъдат едно насърчение. Мравите, дърветата, всичко да ви бъде насърчение. Според астрологията, откъде произлиза анемията? Кои планети влияят? Отговарят, като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физичната сила се предава от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурна, жизнената сила е по-слаба и човек може да страда от малокръвие. А за жените е Луната ако се намира в дискармоничен аспект с Марса или Сатурна. Учителят продължава. Луната е свързана с религията, с формите на живота. По думата Луна ще разбирате религията. Всяка една жена е силна, докато е религиозна, а човек е силен, докато той е духовен, справедлив. Жената трябва да бъде религиозна, а мъжът духовен. То е само един аспект. Това е едно временно състояние. За анимичните от вас, който е обесърчен, какво разбрахте? Как ще се ликувате? Кажи, Олга! Сладките плодове, киселите, лютите, кои, към кои спадат? Сладките към Венера? Киселите към Меркурий? Лютите към Марс На три категории може да разделим планетите Сладките и киселите Те произвеждат изобщо реакция А другите действат лечебно Понеже българинът е сатурнов тип Много пеперки обича Англичанинът марсианец Сладки и кисели обича Българинът обича кисело и люто А сладко не обича Всяка една възраст има своите храни Въпрос, който те първа, трябва да проучвате. Следващия път, може ли да дадете една таблица за тези плодове, които имаме в България? Кои към кои влияния спадат? Само светлият път на мъдростта води към истината.